Agurrafarirako erosketak. Bai, izan? Kaixo, Arratsaldeon. Hori alda Pitilingorri Sex Shopa? Bai, haue da. Begira, eh lagun cuadrilla bat gara eta gure lagun baten agurrafaria daukagu. Orduan zerbait, ez dakit, horrelako pari tipiko bat egin nahi diogu. Horren inguruan zer daukazue? Eh? Bueno, opari egiteko gauza asko daude. Zerbait badaukazu pentsatuta? Badak ba izue, betiko tartak, panpimpuzgarriak? Ba ez dakit, guk zerbait originala, erosi erosina hidiogu. E, adibidez, e, bal daukazu zeak, kondoirik, ola, zapore edo forma diferente egin? Ba, behera, zaporekorik ez daukagu, baina oraintzi iritsi zaigu Japoniatik kondoi usaintzu sorta bat. Usaintzuak? Bai, usaintzuak eta forma desberdinak dituztenak. Adibidez, kanguru forma duen bat, ba, bada. Kanguru forma? Bai, halaxe du. Bai, eta gainera prospektuan jartzen du Australiako usain berezia ere zabaltzen dela, behin zorrotik atera eta jartzen denean. Bitxia da oso. Eta erabiltzeko arazorik edo, besteak bezala erabil daiteke? Bai, bai, jakina, eta ez da hori bakarrik. Gainera oso emaitza onak ematen omen ditu. Frogatuta dago. <laughs> eta zenbad datoz kutxa bakoitzean? 6, 6 forma eta usain desberdinekoak. Eta orduan, ba, daiket zenba ne dituzue? Bueno, ba, gu kama bihat kalkulatu genuen. Ba, beraz bi egin osatuko duzua. Eh? Bai, ederki. Eta jasotzeko zer egin behar dut? E, bertatik pasa behar da, ala etxera bidaltzen duzue. Eh? Bai, begira. Bai, Elbidea uzten badiguzu bi egun barru hortxe, hortxe izango dituzu. Ahondo, eta ordaintzeko? Ba, iristen denean banatzaileari zuzenean ordaindu eta akitu. Ederki ba. Orduan, e, bidali hoietako bi honako elbide honetara. Jose Egino Kalea, emezortzi, seigarrena B, irun. Miren dut izena. Osongi. Bueno ba, esan bezala, egun barru hortxe. Bueno, agur eta ongi bilia afarian? eh? Eskerrik asko bai, agur!